היפופוטם! 60 שניות על חברות מזויפות. מדענים בראשות משה צ'יקפוקה מספרים על מצב הזיופים הקשה מאוד בארקס. זה התחיל במערכות סטריאו של חברת זוני שנכנסו לשוק, אחר כך יכולנו למצוא בחנויות גם נעליים מתוצרת דוקטור מרקוס וגלידות מתוצרת בן אנד ג'קי. כדי לבדוק את הנושא ניגשנו לחרטאיה של חנן. איי איי, איי שלום, איי, שלום איי, לך. איי, שלום איי. לך. איי. שלום שלום ביז'ו כבר מזמן לא ראינו אותך בוא בוא תן לי להביא לך צ'פחה בוא לא לא אל תיגע לך מה מה מה מה בפייך ספר לנו על הזיופים שבחנות שלך יש לנו פה חטיף מולי במבק ויש גם ביסלי גריז משהו טוב מאוד זה הכל מזויף נכון כל מה שיש לך בחנות אצלנו זה הסחורה הכי טובה בשוק הנה רוצה נעלי נייט אין פה כלום זה אוויר טוב זה נייט אר נייט אר רוצה עוגיות זה לא חוקי, אתה יודע שזה לא חוקי כל מה שאתה עושה תראה, מישהו צריך לייצר אלטרנטיבות. כן. אני גם הבעלים של הזכיין החדש, שידורי ששת. מה עם משטרה? אתה לא דואג שיבואו שוטרים? יש לי שוטרים משלי, הנה יש פה רב פקח שוואקי. בוא בוא, בוא תגיד משהו. בקרוב תהיה לי תוכנית חדשה, היא פה ופק. כן, תודה. עד כאן. יהיה לה רייטינג היסטרי. אני ממליץ בחום. ממליץ בחום. כן. אלה היו 60 שניות. למה אתה הולך? בוא תשב בקצרה. נגמר. אלה היו 60 שניות על זיופים בחנויות. בוא, יש פה פלסטיק, נו. מה את פה? תשתה, תשתה משהו. בוא נשתה פלסטיק, בוא נשתה ביחד בוא. והיי,יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי